Апостроф в комі. Я бродяга київських провулків, Не догнати мені вулиць в червоних ліхтарях, Як зграє різнокольорових негритянок, Вони проносяться сков змигально-жовтя Чи поворот новищальний. Добра собака, і я іду рідним містом чужий. На фасадах сердечка, з вогню холодець. Не цензурне звучання ієрогліфів, А правда і кривда, одна матрешка. Бути собою занадто тісно, І моє бути виходить у прета порте, В котрого відразу черговий че запитує, чи. Первачне мочило висушує горло, Мій удав приточився з порожніх пляшок, а в плямі пива знайшлась таємниця, ніби в слові руки-ноги посередині м'який знак. М'який знак? Як? От чорт, мене вкусила добра собака, сука така.